След сериозен успех на София Филм Фест, филм, Това, което остава на младия режисьор Димитрис Георгиев, ще бъде показан в още няколко кина. Първата прожекция е на 8 май в кино Одеон в София. Филмът се вписва в една от болките на нашето време. Мащаба на загиналите по пътищата, включително и на празници, сблъсъка с агресията, сблъсъка с безотговорността. Историята проследява екстремното съзряване на едно момче по време на трагично събитие, което в му. Това пък е краткото изречение. Има такова нещо, кратко изречение, което върви заедно с а, биографията на един филмов продукт, така да го кажем. Добър ден казвам на Димитрис Георгиев. Здравейте! Димитрис, сега има един особен контекст на тази тема. А, не просто разпети петък, не просто Великден. Говорим за... А, поредна смърт, в катастрофи, отнети човешки животи. Всичко това го виждаме по новините. Протестите за сияна. Филмът, това, което остава, беше представен на София Филмфест. Предстои прожекция вече в кинозала в София. Пречи или помага това, че темата е в новините? Ами... За мен това в началото беше притеснително, защото по никакъв начин не искам нали, някакси да си рекламираме а, проекта на гърба на, на такива трагедии. А, но просто още преди... Всъщност този проблем винаги е бил актуален при нас, поне от... 10 години така много присъства в новините всички тези катастрофи и когато преди 3 години заснехме филма, то беше релевантен, но сега, когато излиза, всъщност се оказва, че е, нали, интересът е много по-голям към, към към, към филма, просто заради това, че темата по сияна, наистина така създаде много по-голям медиен а, отзвук и, и слава богу събуди малко това общество, относно отново този казус и излязоха нали, отново за, за, за някакво кратко време, Успяха така да изкарат на улицата пак много хора, но за съжаление ето в събота, когато беше последния протест, ми направи огромно впечатление, че всъщност не се увеличава толкова протестиращите, колкото хората с снимки на починали роднини. Mm -hmm. В основата на вашия филм стои и ваша лична загуба. Загубата на баща ви в катастрофа, когато сте бил малък. А, кога почувствахте, че сте готов да превърнете точно тази болка в киноразказ? И всъщност, ли е, голяма ли е тази крачка? А, Важна ли е тази крачка? Тъй като крачка? това се случи наистина, когато бях. Реално бях на, на по-малко държа от 10-10 годишна възраст. И. Така, остави доз... То не е толкова травма, колкото някакви много, много конкретни спомени, които почнаха така да се връщат с времето, и не мога да кажа, че се едно съм толкова емоционално обвързан, говоря драматично дори по някакъв... Аз съм човек, който все пак нали, има чувство за хумор в света и мога по някакъв начин вече да погледна и по друг начин нали, на тези неща, не че има нещо въобще със чувство за хумор на това, а, но успях въобще да се откъсна и а, тъй като все пак исках да разкажа една, не само тази история, ми една друга история през това. Аз просто взех така едно, едно къче от мен и, и вече го вкарах в тази история. А, не, не беше трудно, не мога да кажа, но чак може би след като филма беше готов, което означава съвсем преди няколко месеца, тогава може би осъзнах и, и някакси вече разбрах, че о, преживял съм го. А, и тъй като във филма, стилистът на филма Гроздан Михайлов, който това му беше първият филм, за съжаление и последен, той загуби бирката с рака преди няколко месеца и в някаква степен, тъй като този филм е посветен на всички, които загубих, а те са много хора, защото след баща ми някакси загубих цялата тази част от семейството ми и сега и Гроздан и някакси този филм вече стана прекалено специален относно относно смъртта, за съжаление и, и за това, може би ако когато дори го направихме филма не го приемах толкова лично колкото всъщност сега, когато вече той излиза и, и, и събужда отново тази, тази тема на разговор, събужда спомена за тези хора... Аз искам тук да помоля нашия звукорежисьор, той вече е Василин Коев Камен приключи в 10 неговото дежурство, Камен Жеков Сега да помоля Василин да чуем малко звук от филма Всъщност аз се изненадах, че това е изцяло звуков трейлер Да Филм не просто за загуба, филм, филм за смъртта, това казахте преди малко. Разговарям с режисьора, младия режисьор на филма, това което остава Димитрис Георгиев. Наистина, тук няма думи в този трейлер. Защо? Защото а, смъртта ни поставя в ситуация без думи. Първо и това. Второ, филма като цяло няма много диалог по принцип. Нали? Има, има, разбира се, персонажите говорят, но а, тъй като а, как да кажа, ставаме свидетели точно в а, един така много кратък участък на едно събитие в техния живот, което е много така нали разтърсващо. И а, а, понякога някакси а, има неща, които са много по-силни от думите. Както и в нашия случай. И затова реших, че няма смисъл в трейлера да разказваме каквото и да е спрямо реплики. Мисля, че с... Аз, за мен киното е визуално изкуство. Така, че според мен, ако да развълнуваме или въобще да създадем някаква история през тези кадри и, и внушим нещо на зрителя, значи... А пък аз се замислих за друго, защото прочетох пак а, а, нещо казано от вас, че в центъра на историята а, е едно момче, което след трагедията започва да разбулва семейни мълчания. Че всъщност не случайно няма думи, защото темата не е просто смъртта, но темата е и неизреченото вътре в семействата. Така е. така е. За съжаление, една такава трагедия, особено, особено при нас като мантарите, много затваря хората. Ние сме хора, които много така таят чувствата си, не обичат да говорят за това. И тъй като в нашата история а, все пак държавата ни така е потънала в а, една корупция и нямаше как неизбежно и с това да се занимаваме. А, и а, някакси. Да, трябва да. това е. Това е, това е да. Това е. Табутата, тайните, семейните табута, които може би са част и от обяснението защо сме такива. Защо сме такива каквито сме толкова... Така е, пък и това е филм точно за оставането, за въпреки всички тези неща, през които преминаваме и, и ужасни неща, след които живеем и събития и какво ли не, ние все пак сме тук. Ние все пак продължаваме напред. Участват изключителни актьори. Мария Бакалова, Захари Бахаров, Елена Телбис. Какво беше усещането да се работи с тях? А, невероятно. Аз с Елена Телбис съм работил и преди. С Мария в някаква степен също, защото ние сме с студенти с нея. С Захари не бях работил до сега. Беше изключително предизвикателство за мен, защото все пак той актьор, който иска да чуе задача, иска да знае много добре какво трябва да направи и защото когато работиш с един такъв актьор, понякога очакваш той сам да тръгне към някакъв свое какво трябва да направи и защото някакси когато работиш с един такъв актьор, понякога очакваш той сам да, да тръгне към някакъв свое да нали, да, да решение за ролята, но беше човек, който очакваше много задачи, което това много ми хареса, защото акумулираше и в мен нали, въображението да работи. А, Елена и Мария, тъй като аз много исках да да създадем така едно много интересно приятелство между тези два персонажа, което да си личи, че е, е, е, е, е било дълго време. Mm. И беше много интересно дали въобще ще си кликнат като хората, тъй като аз ги познавам и двете по-отделно много добре. те това? не се познаваха. И да, за огромна изненада, всъщност те още на, на, по време на снимките си кликнаха и като хора, което наистина много ме изненада и до ден днешен така си поддържат контакт, което е. На една вълна. Димитрис, ако трябва да оставите едно послание у зрителя, не случайно използвам глагола «оставите», а, кое е това, из... или път... едно изречение, кое е това изречение, което искате да остане в зрителя след края на филма, озаглавен това, което остава? Какво би било то? Ами... Просто все пак филмът е за събирането на сили, въобще като цяло след такова нещо. Така че просто да бъдем силни, да бъдем смели, да бъдем заедно, да бъдем обединени, особено след тези неща, които се случват. Събиране на сили след усещането за тоталното бесилие за тоталната Тотално басилие, тотално безнаконие, безнаказаност и какво ли още не. Благодаря ви, Димитрис Георгиев. Филмът му «Това, което остава» може да бъде гледан от 8 а, май. Започвате в кино Одеон а, първо там, а после, надявам се, и по-още много екрани. После по-още много екрани и от 1 юни ще бъде достъпен в а, МАКС. Благодаря ви.